на Кирил Петков в интервюто на Сашо Диков за това, което е видял като министър-председател хвърли камък в полето на публичността. Поканихме бившия министър-председател Кирил Петков да уточни пред Хоризонт дали слага всички в кюпа на договорената като услуга политология за изграждане на имидж и дали по този начин продължава една трайна тенденция. Ние помним, че Бойко Борисов също обвиняваше социолози, в подобни грехове. Преди него и други премьери тръбяха, че не вярват на социологията. Намекваха, че тя е платена. Процесът доведе до изсветляване. Днес е ясно, че всяко социологическо проучване се оповестява от медиите, които държат на професионализма с това от кого е поръчано, кой го е платил и каква е извадката му. Няма да чуете обаче уточнение на вече казаното при Сашо Диков, защото ето отговора на поканата, която отправих през майотицин към Кирил Петков. Цитатът на Кирил Петков при Сашо Диков е достатъчно изчерпателен. Няма какво да се добави. Който е искал пари, той си знае. Няма какво да коментираме повече. Край на цитата. Добър ден казвам сега на професора по политически науки Огнян Минчев от Софийския университет. Здравейте, професор Минчев. Здравейте. И на финансовия анализатор Евгений Кънев. Един политолог, един анализатор, защото в изказването става дума и за тези две позиции на коментатори, така ще ги обобщя. Господин Кънев, чуваме ли се? Чуваме се, да. Здравейте. Сега, нека обаче да чуем въпросното изказване, към което Кирил Петков няма да направи допълнение в ефира на Хоризонт и уточнение дали става дума... За всички политолози и анализатори или само за някой от тях няма да го чуем това от него, но нека да припълним какво каза той. Сядам се аз на бюрото като премиер и след месец идват едни хора. Пак няма да казвам имена, но всички българи ги знаят. Казват, добър ден, добър ден, ние сме независимите анализатори, независимите политолози. Ако имаме с вас 20 000 лева на месец договор, ние се оправяме с телевизиите, къде да се появяваме, къде не да се появяваме, ние говориме в точките, за които вие искате. Аз викам, как така, 20 лева за месец за какво? Вика да ви се чува думата. Защото в противен случай, какво се случва, вие казвате нещо, вашия опонент казва нещо, и ние пет анализатора или десет анализатора, повтаряме тезата на едните и вашата дума изчезва. И тогава нашите фенове казват, Кирилен, не ти се чува думата, не излизаш. щупиха ви къде ви е пиарската кампания. Аз казах, вижте, една от моите. Тълбоки вярвания, е, че трябва да имаме независими медии. Аз за политически анализатори не плащам. Това сигурно ми струва като политик 10% от рейтинга. Не съм платил на никой по никакъв начин да забаламосва хората с така наречените независими платени анализатори. Кирил Петков пред Сашо Диков предаването «Дик Ов». Едни хора, казва той. Професор Огнян Минче, Вие виждате ли опасна генерализация в факта, че няма имена? И достатъчно ли е да се каже, пак цитирам, че тези, които са искали заплащане, си знаят край на цитата? Доколкото фриволното и безотговорно говорене публично в България свободно допуска подобни генерализации, те са и опасни, да, от друга страна сме свикнали с тях. Тогава, когато говориш за представители на, така, на една гилдия, въпреки че нашата гилдия е много, а, много аморфна, в смисъл такъв, в България всеки може да каже, че е анализатор, че е политолог, че е социолог, че е какъв ли не е. На практика ние сме в едно положение, в което всеки е такъв, за какъвто се заяви, а, тогава това изказване придобива статута на публичен донос защото отказът да се споменат имена на практика означава, че всеки от тази гилдия би могъл да влиза в категорията описана от господин Петков. Добре, обаче, а груповата обида на всички политолози, а, няма ли да доведе до а, този стар гилдиан комплекс, Гарван-Гарван Око вади. всички групово обидени ще защитите и тези, които може би наистина получават заплащане, защото ние виждаме някои особености на българската публичност, които така отварят въпросително дали няма някаква форма на плащане на медийна услуга, политологично изграждане на имидж? А, вижте, госпожо Недева, аз а, публично съм говорил многократно за цялата тази абсолютно неприемлива ситуация, да речем, в която българската демоскопия, т.е. социологическите сондажи на, на политическото и на гражданското поле, са на практика картелизирани, ако не монополизирани, и това произвежда деформации, които се виждат от всички, от всички граждани. Тоест, аз по никакъв начин. Не мога да защитя целокупно всички мои колеги, социолози, политолози, анализатори, като всеки един от нас е свободен човек и избира да работи по начина, по който му, така му позволява професионализма и съръста, най-общо казано. А, така че, така че а, наличието на подобно, на подобно явление, а, плащане с цел... А, злоупотреба, нека така, нека така да го кажем най-общо, плащане с цел злоупотреба на експертиза в областта на обществените науки, на социология, на политология и така нататък, съществува, то е очевидно и пак повтарям, не само аз, но и много други колеги са се фокусирали нееднократно върху, върху този проблем, защото а, това е проблем на социологията, това е проблем на политологията. Ако тези а, науки се ползват не по предназначение за цел на практика да манипулират общественото мнение, да изкривяват реалностите на гражданското и политическо поведение. Това е и проблем на тези науки и на общностите, които, които работят като експерти в тези науки. А ако ви разбирам правилно, признавате, че има такъв проблем, нали така? Че има такъв проблеми. Винаги е имало такъв проблем и не е необходимо да се открива Америка с подобен на пломб. В случая аз мисля, че при господин Петков имаме един феномен, който е така цялостната групичка, която създаде и продължаваме Промяната, те са поредните, така, поредната вълна юпита от дошли от чужбина с високо самочувствие. Те са дошли тук, те, те знаят всичко, те са на върха и от тая гледна точка така снисходително гледат на всякакви опити да бъдат поставени тук в в някакви местни рамки. А, това е и добре, но е и проблем, до толкова, доколкото в изказването на самия господин Петков, ние видяхме а, така аспекти, които, а, които не са приемливи от разумна, от разумна гледна точка. В смисъл такъв, аз на анализатори не плащам. А, на мен ми се струва, че тогава, когато а, си на политическото поле, както и на всяко друго поле, експертизата, която Съществува по повод на политическите отношения, на политическите институции, на политическия процес, би трябвало да си я плащаш и да си я доставяш, защото тази а, експертиза би трябвало да ти върши работа в поята дейност. Да е, има цена. Да, експертиза за управление, която казвате би трябвало да, да бъде взимана предвид и да бъде заплащана, защото тя има някаква цена. А, но тук става дума добългария, за друго. на услуга за имидж. В България експертиза в политиката не е нужна. Аз съм вече десетилетия, няма, няма решение точно колко. а се занимавам с а, тези неща, нали? Аналитична дейност в областта на политиката, на обществените отношения. До сега. До сега много споредично ми е търсена експертиза и то периферно. И то не само на мен, не е мой проблем. Добре, Ти само секунда. А, нека, тъй като ни е много ограничено времето, такъв ни е медийния формат, а, нека да попитам, а, с, да или не, обидиха ли се групово политолозите, според вас от е, Кирил Петков, и а, а, антагонизира ли той а, политолозите срещу а, Кирил Петков и респективно ППДБ? Имаше такива реакции на, на групова обида, тъй като казах, това изказване по същество е публичен донос. А Вие си, обиден ли сте? Аз... Аз лично, не се, аз лично не се обиждам, защото се старая в моята дейност да поддържам стандарти, които да изпращат ясно послание, че не работя по този начин, на който господин Петков има предвид. Добре, това, сега. А, обидиха ли се анализаторите? Въпросът ми е към Евгений Кънев. Професор Минчев, останете на линия, имаме много неща да обсъдим. Докторът по макроекономика Евгений Кънев. Аз не мога да говоря от името на анализаторите, как се чувстват, и ни ми е работа. Искам да обърна внимание на нещо съвсем различно, което според мен е акцентът на друго място. Няма проблем всеки да получава някакво възграждение за труда си, както за меди за добре. За мен проблема е в медиите, че реално лансират хора като независими анализатори, които много често не са и то се вижда много ясно, че пропагандатори или не са анализатори. Някой човек проследи техните изяви, вижда едни и същи опорни точки, няма никаква критика на другата страна, няма някакъв реален анализ. Същност има създадени някакви гмитове, които се ретранскрират нон-стоп, без да се опират на някакви доказателства. Това са явно хората, които... И няма лошо да има такива хора. Просто проблемът, пак казваме в медиите, може би и съм, че не изисква а, същност, от самите медии да декларират един като а, представител на, на някаква партия или някакъв техен анализатор или така нататък. Както в съда. се, че адвоката, който защитава една страна, е платен. Нали? Това няма нищо лошо. Това негови е неговия труд. В, в, е, е... в областта на. Момент за заходата, в областта на. В областта на социологията, само тъй като ще избяга, ще, избя, ще избяга този акцент, в областта на социологията, аз с това започнах, медиите като чели постепенно се научиха и професионалните медии, които държат да работят по силни редакционни стандарти, отбелязват кой е платил дадено изследване. Ето, примерно днеска има изследване, платено от 24 часа на а, социологическа агенция Тренд. Нали така? И това се появява в информацията. Обаче, когато става дума за а, политически анализатори или за академични фигури, по какъв начин медиите могат да се ориентират, дали те не влизат в пакета медийна услуга, предлагана от а, примерно агенции, които се занимават с PR и публичен имидж и работят за съответните политически партии. Ами аз, значи, изсложно от моята практика и на Запад, по принцип, в нашата сфера финансовата, се прави много ясно изглечение, когато един човек отива в медиите и говори от името, от чие име говори. Това са абсолютно задължителни стандарти, а се знае от чие име. Ако той обаче се представя за независим и се оказа, че е свързан, той има всъщност срещу него законови санкции. И по тази причина аз мисля, че най-малкото, като така да се каже, стерилитет в някакъв медиите. Това изискват декларации от самите, от тези, които представят за независими, всъщност е да има декларации, че са независими, че не получават заплащане да за да бъдат обявени като независими. Иначе реално а, всеки се представя за независим, но ние всички знаем поименно кой какви тези защитава. И не само това. Изкривяването на този резултат е, че има хора като мен, които са обнусени от тази пропаганда и отиват срочно да правят пропаганда по някога за друга страна. Просто мотивирани от граждански дълг. Нищо друго, щастлив имам дали собствени доходи друго място няма нужда някой да им плаща, за да мисля по определен начин. Казвате, нещо, Начина, много, казвате било, много, било. нещо много рисково и отговорно и го казвате от първо лице единственото число, за което а, ви благодаря. свалям шапка на подобно нещо. Казвате, че в някакви моменти вие отивате и заемате а, позиция противна на а, друга, която ви се струва налагана през опорни точки с цел просто да балансирате. Не защото не сте... А, не защото сте платен, примерно, от а, ППДБ или Кирил Петков. тогава, тогава пак и критикувам. Макар, че по-често нали, съм против тук независимо как борците в кавички или без кавички се справят с него. Аз съм длъжден, съответно, да дам някакъв по-голям баланс на гледните точки в медиите, защото на практика... Чувствате го като граждански дълг, така ли Се да разбираме? Те всъщност, от пропаганда за тук. Това е истината Въпросът е, че едната пропаганда а, казва противната гледна точка е пропаганда и, и това... А, всъщност, от двете страни може, може всички в купом да кажете, ами никой от нас не е платен. Обаче ние виждаме... А, Виждаме дефекти, изкривяване на публичността. Сега, дали проблема не е в а, ключовата думичка пакет за медийно обслужване, в който влиза а, примерно услугата политологичен анализ в полза на една партия или на едно правителство или на друго? А, професор Минчел. не може да е на един само. Разбирате ли? Анализа изисква. Не се пак се да занимавам професионално с анализи, макар и в друга сфера. Анализа не може да включва анализ полза на някой. Той М може да бъде обективен само ако разглежда плюсовите на двете страни. Въпросът е дали някой може да ви включи вас в пакет на услуга, предлагана на политическа партия или на правителство. Професор Минчев. Вижте, много важен аспект на проблема е обстоятелството, че българските медии не плащат за подобна услуга, да отидеш в качеството си на някакъв експерт, дали анализатор, дали политолог, дали няма значение какъв, и да направиш определен коментар на базата на експертиза. Това българските медии, без всякакво изключение, считат, че не бива да се плаща, тъй като те покан поканвайки го брата, на практика му правят реклама. Чувал съм го неколкократно, тъй като аз в продължение на години поставям въпроса. Аз също нямам нужда от това да ми се плаща, пък и го ограничил съм вече с времето а, по появата си по медии -по, -по, по професионални въпроси. А, от друга да си изкарвам, както се казва препитанието, но проблемът е в това, че много от нашите колеги Особено младите колеги. А, нямат тези възможности, които аз имам или, или професор Кънев има. А, и е редно, така както навсякъде по света, а, след като си поканен за професионална дейност от една медия, тя да си плати за това, че ти вършиш работа. Но тя не си плаща и тогава, когато поставиш въпроса, а, нали, защо не плащат. Аз съм го поставил въпроса, защо защо не плащат. Получавам отговор, освен, че ми правят реклама, като ме канят. Получавам и отговор а, от тази гледна точка. На вас, нали, партиите ви плащат? Защо и ние трябва да ви плащаме? Което имплицира реално а, състоянието, при което медиите и партиите, медиите и институциите се разбират за това, че Еди, колко си време ще бъде отделено нали, да бъде направен акцент върху еди, каква си теза, еди, какъв си интерес, еди, каква си гледна точка и еди, кой си ще дойде да го направи, убедете му се, той ще, той ще дойде и ще го направи. Това е реалност и ние не можем да се затваряме очите за нея. А, докато не започнат медиите да плащат за това, че ползват труда наречени по всякакъв начин, няма значение, анализатори, социолози, политолози, няма да има коригиране на тази реалност, която обсъждаме. Ясна е тази теза. И тъй като аз съм съгласна с вас в частта, че има изкривяване на публичната среда и че проблемът е медийно-политическо-партийно-публичен, си направих труда да ви предложа, един а, отговор за това как е в другите европейски страни. И ще ви предложа блиц коментарите, които събрах от колеги от а, партньорската европейска радиомрежа Evranet+, партньорите на БНР. Нека, а, нека да започнем с а, а, много просто отговор на въпроса. Плащат ли тези наши партньори европейски медии в а, а, Evranet+, на коментатори за интервюта, които дават анализатори, политолози, социолози за техните медии. Здравейте, аз съм Артур Панесюк от Полското радио и бих искал да потвърдя, че Полското радио не практикува плащане на хонорари на експерти, представители на академичната общност и на лидери на обществено мнение, както и на другите гости поканени в нашите програми. Не практикува да чуем каква е и практиката в Литовското радио. А журналиста Ошра Септина Дърбожино Радио. Аз съм а, Ошра Орга Юскайте, работя в Зинио Радио от 7 години. Нито веднъж нашето радио не е плащало за интервю на който и да е било експерт. Да чуем и колегата Ромен Юстис от Юра Рейдио в Франция, по-точно Страсбург. В uh, well, EU все повече виждаме, че става практика да се плаща за специални проучвания и изследвания и за експертиза. Ние се опитваме да го правим, но не можем да го правим всеки път, рутинно, но все пак разбираме, че можем да плащаме за експертиза. Пренасяме се в Милано, Италия, една от най-силните радиа там. Бонжорно, тути да Милано, соно Джи Джи Донели, радио 24, соле 24 оре. Ди is ансер We do not pay for of political when we invite them for Здравейте на всички от Gigi Дунели от Radio 24. краткият, краткият отговор е не. Ние не плащаме за коментарите на политолози и експерти по политически науки, когато ги каним за участие в нашите предавания. Ние не плащаме на интервюираните и това е нашият редакционен стандарт. Ето и опита на латвийското радио от устата на колегата Артемс. In All of the media. В Латвия би било скандал да се плаща на който и да било изследовател или политолог, за да говори в обществените медии за неговото или нейното изследване, проучване, книга и това правило като цяло се спазва от всички медии. И последно към Португалия, колегата Педро Каеро от Радио Ренесанса. В Португалия, доколкото знам, всички медии не плащат за коментаторите, политолозите, когато ги каним за интервюта като интервюирани. Никой интервюиран тук никога не е бил платен от медиите, но медиите могат да плащат за изследвания и проучвания и анализи, поръчани от тях. Но всеки, който е направил проучването, когато идва да го представи, в нашата медия, тази, която го е поръчала, или друга, телевизия, радио или вестник, не получава хонорар за това. Само нашите собствени към медиите коментатори, при външно или вътрешно-политическите ни коментатори, които коментират геополитически въпроси или спорт, получават заплащане като наши коментатори, но не и когато ги интервюираме, а само за този специфичен жанр коментар. Сега след чутото от колегите ми от Европейската радиомрежа Евранет Плюс, като цяло много големи утвърдени медии, не плащат за политолози и коментатори и анализатори, защото има много причини за това. Това е медиен разговор, нямаме време за детайл. Обаче кара ли ви да се замислите дали това е всъщност добро решение? Професор Минчев към вас, защото вие го виждате като някаква хипотеза, която може да помогне на българската публичност? Поред мен в българския контекст това е проблем, тъй като, тъй като липсата на заплащане на този труд създава и определени предпоставки за зависимост Добре, а, на, хората, но... които, на хората, които го практикуват. Сега, нека да не си задоваряме очите за факта, че има колеги, които на ден а, ходят и нали, коментират в няколко медии подред, ако те не получават от никъде никакво възнаграждение за това, което правят, а то как успяват нали, в а, а своят делник да съвместяват толкова много участия изцяло Пробоно. А това е въпрос, който въпрос, който се отнася не само по принцип за това дали да бъде платена или не подобна услуга, подобна експертиза. Това е въпрос, който засяга и независимостта на мнението на позицията, която получаваш в резултат от една подобна система. Тоест, казвате, може би и по това може да се познае, Аз си Мамам сметка, че ние с този разговор не можем да изчерпим въпроса, но по него поставяме. Благодаря на професор Огнян Минчев и на доктора по економика, макроекономист и економически анализатор Евгений Кънев.